Віра просиділа в них до сутінок. Вчила, як треба годувати дитину, як стіджувати молочку. «Я ще прибіжу до вас. Ти поки що не годуй його, лише стіджуйся, бо груди в тебе тверді, молоко прибуло». Вона вийшла на подвір'я. Тривога і тяжке перечуття охопило її, як тільки ступила на стежку. Двері її хати були відчинені. Щойно переступила поріг, як навстріч їй виринули дві кремезні постаті у військовій формі. «Товаришка Недоля?» – пролунала егрім. «Так», – ледь чутно мовила Віра. «Збирайся!» Вони повели її тією стежкою, якою вона вперше прийшла до цього гірського села. «Розстріляють ось тут чи заведуть у ліс?» «Нехай би відразу, аби лише не катували», – билася єдина думка. Віра наслухалася, як люто і страшно НКВДсти катують місцевих людей. Вона не боялася смерті. Головне, вона осягнула страшну правду, яка довго не хотіла проникати в її свідомість. Їй стали ненависні усі борці за радянську владу. Те, що вона побачила і почула тут, перевернуло душу. На неї чекала машина обід шляху. «Куди ви мене везете?» Її мовчки вдарили в спину і підштовхнули до дверцят. Дві пари дужих рук кинули на сидіння. Вечір стояв тихий, зоряний. Ніхто не світив світла. Ніхто не сідав до столу вечеряти. Говорили притишеними голосами, і все виглядали у вікна. Що задумали ті, що владарюють зранку в селі? Оточили його зусібіч і не дають нікому його залишити. Тривога витала над горами, полонинами, над хатами і горинню. Інакше, здається, шепотіли сосни. Інакше гомоніла весела річечка, не так озивалися пташки в лісі. Операцією керував Степан. Солдати шастали по селу, перевіряли усі горища, обори, комори. Чи ніде ніхто не ховається, чи немає зброї. Виводили родинами і вели на полонину, де стояла глибока криниця. Степан облюбував її ще тоді, коли наймитував у Андрусюків. Згрібав сіно і підходив до джерелиці, заглядав у її глибоке око, щось думав. Лежав горілиць на тій полонині, відпочивав, а уява малювала далекі картини. Він насолоджувався тоді тим видивом. І ось та мить настала. Він її чекав і тому не міг не побачити того, що уявляв ще рік тому. Він був лише диригентом, режисером цього кривавого спектаклю, а всю чорну роботу виконуватимуть його люди, навчені робити подібну справу швидко, легко і вміючи. Солдати привели перших. Степан дивився на них – Неначе бачив кадри колись уже баченого фільму. Чув крики, пручання, чув глухий зойки з криниці і удар об криничне дно. І знову німа тиша. Степан весь час нагадував, коли приводили нових: Кидати вниз головами. Доки приводили наступні жертви на тих, що були вже в криниці, лили бензин і швиргали запалене клочче. Хлопця і дівчину солдати впіймали десь в лісі і теж привели сюди. Легінь був дужей, виривався і все вигуков. Смерть москалям-більшовикам! Слава Україні! «Зараз ти в нас поквакаєш в іншому місці», почув ненависне. Дівчина заспівала несподівано дзвінко. Ще не вмерли України і слава і воля. Навколо роздався регіт. Світив місяць, сяли зорі, кричали сови. Ніч, бо соні ж брела полониною, заглядала зорями у ту криницю, не знаходила її дна, не чула свого у ній відлуння і моторошно втікала в гори. Неначе боялася бути свідком того жаху, що робили ці люди. Жахалася тої демонської безодні, в яку зійшла каїнова людь. Сам Сатана був із своїми ангелами на тому весіллі і надихав своїх червонозоряних синів пити християнську муку. Дівчина усе співала, а хлопець поривався до неї. — Їх не можна розлучати, — спокійно мовив Степан. — З'єднайте їх. Їхні крики, здається, сягнули неба. Степан мовчки спостерігав, як звивалися обоє, коли через їхні вуха і хребти протягали металеві дроти, з'єднавши їх докупи. А тоді кинули у ту на жерло в Миросину хату Степан залишив на остаток. Орисю вивели вже на світанку, а Мирося була слабка, не могла встати. І молодий кат розпанахав її лоно, вдарив по тім'ячку немовля, і воно спорхнуло янгельськими кривичками, не пробувши на грішній землі навіть доби. Ти зробив, як я велів, розпоров їй брюхо, запитав Степану солдата. «Да», – відповів молодий кат, «реб'онок був вже не в брюхі, а возле нього. Я його поголовки малость погладив. У сусідньому селі, яке теж чинило запеклий опір радянській владі, було зігнано усіх до церкви. Кричали діти, стогнали старі, а одна жінка забилася у вівтар і годувала немовля. Церква була букова і спалахнула, як свіча. Вже коли сонце підбилося над селом, Степан ліг на сіні, як колись, коли працював у Андросюків, і задивився в синє небо. Сон знеміг його і раптом він побачив поруч Миросю і Орисю. Вони дивилися на нього, зоріло на нього і Янголя. Степан стрепенувся і підхопився. Ні Миросі, ні Орисі не було. Сонце сховалося за хмари, неначе не наважувалося йти до людей. Степан рушив до села. Воно осиротіло, дивилося вікнами на світ. Двері у всіх оселях були відчиненими. Переступив поріг знайомої хати. І вкляк коло порога. Побачив калюжу крові і жінку з розпанаханим лоном. На миросиному лиці завмерла усмішка. Видно було білі зубенята. На ліжку лежало посиніле дитя. Степан позаткував до дверей, а погляд перечепився за розбатовану сорочку. З великого розрізу виглядали груди, і з них ще бігло молоко. Ріка миросиного життя зупинилася, а ця таємнича й незбагненна ще шукала собі дорогу, моби кликала того, ім'я кого вона і розпочалася. Степан подався до машини. Хмари поповзли з гір і стали над мертвим селом, а потім впали рясною зливою. Три дні небо оплакувало тих, що проклали ще одну стежку мучеництва на українській землі. Федот лютувався в ті дні, як ніколи. Збиралися вночі, бо вдень носився разом із загонами карателів від одного населеного пункту до другого. Коротко віддавав накази очистити містечка і села від банд. Усі методи катування підходять. Чим страшніші, тим краще. Треба посіяти у цьому краї страх, щоб назавжди покорити його. Полювання у невеличкому містечку почалося вранці. У кам'яній будівлі з великою пивницею, де стояли дубові діжі з вином, влаштували катівню. Хлопців підібрано безстрашних. Ненависть до цих людей у Федота сягнула межі. Йому інколи здавалося, що у його жилах тече не кров, а якась сіра металева рідина – яка видзвонює залізом. Він, мов би, скам'яні за ці роки. Вже не полухався ні криків, ні стоганів. Не лякали ні відсічені руки, ні ноги. Ось лише трішки знудало, коли побачив у цій пивниці відро повне людських очей. Наказав закатованих волокти до велетенської ями, яку вирили на подвір'ї. Тіла ворушилися. Федот дав наказ засипати її, а тут солдати притягли дівча років 12-13. Темнокоси, синіоки із лицем ангела. Федот зачепився поглядом за ті дві коси, перевезла і відвернувся. Зв'язкова, почув як постріл. Ішла у ліс до бандитів, а в косах несла записку, щоб рятували всіх. З вулиці донісся лемент, крик. Солдати не пускали, але в подвір'я рвалася чорнява жінка. Вона кричала і благала, «Пане начальнику, беріть мене й поріжте на шматки, і вкиньте до тої ями, а дитя відпустіть. Це я її послала. Не губіть дитя, воно іще молочком пахне». «Запахне кров'ю», – пообіцяв Федот. «Ми тебе покараємо страшніше, ніж ти просиш». «Та ж ви теж, напевно, батько, хіба ж вам не шкода своїх дітей? Пожалійте!» – жінка впала на коліна. «Встаньте, мамо!» – раптом сказала дівча, яке солдати вже тягли до пивниці. «Самі ж мене вчили, що на коліна можна ставати лише перед Богом, а ви стали». Перед сатаною ми підемо туди мучениками і будемо просити Бога порятувати Україну. Федоту на мить стало моторошно тих слів дівчата, але він махнув рукою і зв'язково потягли. Сині очі лягли у відро поверх всіх, а зомліле тіло кинули у яму і присипали землею. Солдати тягли старо-розпатлану жінку. «Чинила опір», – почув заброда, – знайшли зброю. «У ванну», – віддав наказ. У другій половині пивниці стояли ванни, наповнені сірчаною кислотою. Туди кидали найзатятіших. Заброда нажахано дивився на ту силу кислоти, що поглинала людину повністю, лишалося однеї лише волосся. Мусили і це робити, бо поклялися іменем Леніна, Сталіна, що зламають цей народ і посіють страх, який осяде на цих горах, полонинах, у цих долинах і лісах. Його беруть дерева, Ріки, трави, і тут з'являться інші люди, радянські, які любитимуть радянський лад, як любить його він, Федот Заброда. Солдати вже присипали величезну могилу, в яку лягло кілька сот закатованих людей, а вона все ворушилася. Заброда дав наказ присипати її вапном, а вона усе дихала. Він залишив містечко і виїхав до Станіслава. Солдати теж залишили його. Цілі люди кинулися розривати ту могилу. Першим витягли дівча. Чорнява гуцулка, єдине що пізнала, то це ситцеве синеньке платтячко. Дві чорні коси були сивими. Лише краї лишалися темними. Муцулка билася головою об стіну кам'яної будівлі і сама в мен стала біла-біла як льон. Сунулася по стіні додолу, але чиїсь теплі руки підхопили її.